Baik. Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama dari kalangan pelbagai bangsa dan kaum dan uh, saya tak nak panjang muka demah ini kerana kita kesentukan masa jadi pemulaan pada peringkat awal bila kita sebut tentang uh, soal masyarakat majmuk majmuk ni maksudnya ada pelbagai kita bersama di dalam kepelbagaian di negeri Perlis uh, kalau ikut statistik Jabatan Perangkaan Muslim adalah seramai 87.8% Manakala non-Muslim pula adalah 12.2% Tak ramai non-Muslim Tapi oleh kerana keperhatinan eh, Pihak agensi agama Di bawah Majlis Agama Islam Dadah Istiadat Melayu Perlih ini Kami juga uh, tidak Kota menepikan rakan-rakan Dari pelbagai bangsa dan agama ini dan untuk kita ambil satu sesi pada bulan Ramadan Bulan suci bagi umat Islam Untuk kita bersama-sama dengan rakan-rakan Walaupun kita beza agama dan berbeza bangsa Jadi tanpa mengelengahkan masa Kita turuh kepada sesi soal jawab ha, Jadi antara perkara yang menarik Seperti yang janjikan sebelum ini Jika sahabat-sahabat bertanya satu soalan Maka sahabat akan dapat ha, Dia kita akan bagi hemper Kepada sesiapa yang bertanya soalan kepada Datuk Mufti jadi tanyalah apa-apa soalan berkaitan dengan Islam ke berkaitan dengan apa-apa isu yang mungkin rakan-rakan rasa sensitif. Boleh tanya sekarang dan insya-Allah akan dijawab oleh Datuk Mufti. Pala tahfa mashkura. Jika ada soalan. Okey, kita utamakan yang non-muslim dulu, lepas tu kita baru pergi kepada rakan-rakan muslim. Ada tak soalan-soalan daripada rakan-rakan non-muslim? Satu soalan dulu. Sila. Siapa tanya soalan kita akan bagi satu hadiah apa? Okay, silakan. Perkenalkan nama dan silakan bagi soalan. Nama saya Ruth Resver. Um, saya nak tanya mengapa ke orang Melayu sembah Kaaba Hah? Saya macam curious nak tahu. Okey, terima kasih. Uh, assalamualaikum. Uh, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala wa Terima kasih kepada yang bertanya. Saya tadi tengok baju, saya nampak macam baju Melayu. Oh. <laughs> ah, kurta eh. Kan? Okay. Uh, orang Islam mereka tidak menyembah Kaabah. Di dalam Islam Perkara ini sangat jelas. Orang Islam hanya menyembah Allah. Cumanya, orang Islam jadikan direction supaya semua orang ke arah satu arah yang sama. Arah itu ialah arah Kaabah. Dan Jadi orang Islam tak adalah yang sekejap menghadap ke kanan, ke kiri. So, dia telah disatukan dengan satu arah dia tu kaabah. Kaabah itu di Mekah. Jadi kalau orang itu berada di Masjidil Haram, masjid yang ada Baitullah itu ataupun ada Kaabah itu, so dia directly dia punya uh, sembahyang dia tu menghadap ke Kaabah. So kalau Kaabah itu berada di tengah semua orang itu yang nampak berada di keliling kalau dia duduk di luar daripada masjid, masjid dia ke arah masjidlah sebagai nak bagi direction. Tapi kalau kita di Malaysia, umpamanya jauh, Direction kita ke Mekah. Sebab mustahil kita akan dapat tepat, uh, accurate direct, uh, direction ke Kaabah. Pasal jauh. So kita agak. Sekarang mungkin kita dah ada kompas. Tapi... Zaman dulu mereka hanya mengagak arah. karena mereka bukan orang Islam tidak sembah berhala itu. Tidak sembah berhala dan tidak sembah Kaabah. So Kaabah bukan sembahan. Dia adalah arah. Sebab itu maka orang Islam ada dia buat uh, dia ajar untuk mencium Hajarul aswad Juga bukan sembahan. Uh, jadi tak boleh kalau orang Islam kata Kaabah itulah yang memberikan kekuatan kepada saya salah di segi akidah Islam dia boleh terkeluar Islam yang memberi ialah Allah sebab itu kalau orang Islam nak semayang, tiba-tiba dia tak tahu kat mana arah direction ka'abah, dia boleh semayang arah mana-mana saja kalau dia tak tahu sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad peace be upon him Awal Prophet Muhammad mengadap ke arah Kaabah, face Kaabah ataupun uh, Mekah. Uh, di, mereka di Mekah, mereka ke arah Kaabah. Orang Islam mengadap ke arah Baitul maqdis Palestine, di Palestine, di Masjidil Aqsa. Uh, kemudian Allah beri arahan untuk satu tempoh. Allah beri arahan sekarang kamu mengadap ke arah tambah. Mengulai hari itu maka orang Islam menghadap ke arah Kaabah. Disebut dalam Quran fa wallu wujuhakum shatr al haram Hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Bukan kamu sembah Masjidil Haram. Fa wallu face your your, uh, uh, your your face towards Kaabah. Not worship Kaabah. Bukan menyembah Kaabah tapi meng Hadap mengarah Kaabah. Ha. Sebab itu kalau katalah dia semayang tiba-tiba dia tersilap Kaabah sedikit. Tersalah tepat semayangnya tetap sah jika dia tak tahu ataupun dia tidak sengaja. Karena sekarang mungkin mudah zaman dulu. Tak mudah. Maka orang Islam tak boleh tak boleh kata wahai Kaabah please give me. Tak boleh. Kaabah tolong berikan saya sesuatu. Tak boleh. Kalau dia kata macam tu, rosak dia punya kepercayaannya. dia. Ka Kaabah only to unite our direction. Untuk menyatukan arah saja. Then kita adalah ibadat yang lain yang uh, pusing ke arah Kaabah tu, itu semua adalah practical ataupun ritual yang bukan kerana menyembah Kaabah itu only dia jadikan supaya adanya kesatuan di dalam cara bukan kena menyembah. Boleh? Jelas? Kau ada lagi benda yang keliru. Okey, okey, terima kasih. Okey, okay, baik kita dapat hadiah. Bagi bagi hamper hadiah kepada rakan kita. Baik, ada soalan seterusnya kepada Datuk Mufti. Kita ada mungkin kapteh dari Buddy Society ada soalan? <laughs> boleh sila tanya soalan. apa-apa ha, soalan sensitif pun boleh. Sila, okey sila bro. Okey kita bagi wakil Body Society hati patu kepada uh, gereja Baptis. Ah uh, kita kepada gereja Baptis dan kita bagi pada ah uh, uh, okay, uh, petang nak jumpa tanya Kenapa perempuan tak boleh masuk ke dalam sembahyang Bila sembahyang, nampak lelaki saja masuk Lepas itu ada macam langsir kan Lepas itu perempuan duduk belakang Itu soalannya Okey Terima kasih soalan dia, kenapa dalam masjid perempuan tak boleh masuk lelaki saja uh, sebenarnya di dalam masjid lelaki dan perempuan masuk semayang cumanya uh, perempuan di dalam Islam ni lelaki semayang di barisan yang hadapan perempuan di barisan yang belakang begitu setting yang uh, dalam kepercayaan Islam Allah dan Nabi Muhammad bagi tahu. Tapi apa kebaikan dia? Karena kalau di dalam solat kita mesti fokus khusyuk. Ingat Allah. Ingat Tuhan. Tapi kalau saya ada perempuan sebelah saya duduk, mungkin saya nanti ingat dia juga, cantik perempuan ni ya? uh, Jadi dia duduk dia belakang, dia tidak duduk di depan. Nanti kalau dia duduk di depan saya tengok, oh, cantiknya body dia. Ya. So kita kita dia dia di belakang. Cuma mungkin bertanya kenapa dia ada lansir ni kerana normally perempuan dia kadang-kadang pada semasa zaman nabi tidak ada lansir ni. maksud tidak ada halangan. Tapi di Malaysia dan banyak negara ada halangan ni kerana kadang-kadang perempuan nak salin pakaian so dia tak suka orang lelaki nampak dia that's all tapi kalau tak ada berhalangan ni boleh tak semayang? boleh ini tak ada kaitan dengan semayang diterima ataupun tak diterima, tapi ini adalah fasiliti yang disediakan untuk membolehkan nanti dia nak saling kain ke kerana orang Islam sebelum dia semayang, dia akan mengambil uduk, dia ada ablution dia pergi ambil uduk, cuci Muka dia, kalau lelaki dia tak kisahlah kan. Kalau perempuan nanti tersingkap pakaian dia, dia tak suka. So, sebahagian masjid, banyak masjid ada macam ni. Tapi kalau pergi kat masjid Alwi dekat Kangar tu, dia tak ada. Kerana dia ada kawasan lain boleh salin, so dia open. Only wanita berada di belakang, lelaki di, di hadapan. Okay? Okay. Bye. Okay, baik bagi bagi bagi ha, boleh kita bagi uh, hadiah dulu. Uh, okay. Ni kalau nak habiskan tu banyak lagi ni. <laughs> Okey, silakan. Silakan daripada Gereja Baptis. Ha, untuk tanya soalan, silakan. selamat petang semua, nama saya okay. Lin Tinjing. Ah saya nak tanya saya bolehkah non Islam non Islam masuk melawat majlis ataupun orang Islam melawat tokong-tokong China atau India. Okey. Terima kasih. Satu soalan, dia kata boleh tak orang non-muslim masuk ke masjid? Boleh eh sekarang dah duduklah masjid. <laughs> kan? Okey. Masjid pada zaman Nabi Muhammad open. Nabi Muhammad menerima tetamu daripada non-muslim, wakil-wakil kerajaan di dalam masjid. So boleh berdialog, boleh bertanya, boleh menulis surat boleh mengambil apa nama apa nama persetujuan perjanjian kemudian bawa balik ke, ke ke negeri dia semua banyak berlaku di dalam masjid kemudian apabila negara wang Islam dah mula membesar dia mula dah ada pejabat dan macam-macam lagi banyak urusan di pejabat tapi dahulu banyak berlaku di dalam masjid mungkin soalan tu saudara rasa tak penting sangat. Bahagian kedua sudah kata penting. Boleh tak Muslim pergi ke kuil ataupun pergi ke gereja ataupun pergi ke rumah ibadat yang lain. Muslim tak boleh buat satu perkara supaya saya nak bagi tahu sesuatu secara terus terang. Muslim tidak boleh endorse ataupun tak boleh mempercayai Tuhan selain daripada Allah. Tak boleh. Kalau dia ada kepercayaan itu dalam diri dia, dia terkeluar daripada Islam. Jadi, Muslim tak boleh kata, oh, Tuhan Islam betul, Tuhan yang bukan Islam pun betul juga. Muslim tak boleh kata yang itu. We cannot. That is very fundamental. Creed and faith. And belief di dalam Islam. Sangat dasar. Tak boleh. Cannot be changed. No compromise. Tetapi apabila saya tak mempercayai Tuhan orang lain, Bukan berarti saya mesti buat buruk pada dia. Betul tak? Saya bagi, I give you example. Contoh. Mana? Saya percaya isteri saya, Katakanlah, saya percaya isteri saya yang elok, yang cantik, yang baik. Saudara ada isteri, saudara percaya isteri saudara yang paling bagus. Tak menjadi masalah, saudara, saudara saya tak boleh kata tak boleh. Saudara kena percaya isteri saya yang bagus. Saya percaya pada isteri saya, saudara percaya isteri saudara yang paling bagus, itu tak menghalang untuk saya baik dengan saudara ke kepercayaan sesuatu yang lain. Itu dalam hidup kita. Saya as a Muslim saya percaya hanya agama Islam saja the true religion agama yang benar agama lain saya percaya mereka ada hak untuk hidup ada hak to be practice that is their rights mereka hak mereka So, boleh tak kadang kadangkala saya pergi ke tempat mereka Untuk saya nak tahu macam mana mereka percaya Untuk saya learn something from them Bukan saya belajar itu untuk saya menukar agama saya Tapi saya belajar untuk saya tahu apa yang saudara percaya Senanglah apabila saudara nak dialog dengan saya Saya nak bagi contoh-contoh Kalau saya melawat dengan tujuan itu Boleh saya boleh melawat mana-mana saja tapi kalau saya melawat kerana to give some salutation or respect or to do some ritual deep uh, untuk buat sebahagian uh, amalan agama, saya semayang di masjid kemudian saya pergi tempat Kristian pun saya nak buat juga cross oh tak boleh ataupun saya pergi ke ke Tok pun saya pun nak kena nyalakan colok Buat juga, tak boleh Ataupun to give respect kepada Tok Kong, Tak boleh Tapi to learn Different culture Supaya memudahkan saya faham saudara Memudahkan juga kita senang berdialog Supaya kita faham Memudahkan juga untuk saya Menyampaikan Islam itu apa Supaya tuan-tuan boleh faham is okay Yang penting jangan ber Jangan gaduh Itu saja. Betul tak? Dia ada sikit kesilapan orang politik. Bila dia nak kita bersatu, dia suruh saya kena rayakan perayaan saudara, saudara kena rayakan perayaan saya. Itu salah. Perayaan ialah agama kita. Masing-masing. Untuk bersatu bukan dengan datang ke masjid ataupun saya pergi ke gereja. Yang bersatu ialah untuk, jadi, untuk membolehkan kita harmoni saya tidak mengganggu Kehidupan beragama saudara Saudara tidak mengganggu kehidupan beragama saya Saya berikan hak-hak kemanusiaan Saya tengok saudara jatuh Saudara sakit, saya tolong Saya tengok jiran saya non-muslim Saya pun bagi tolong dia Saya tengok dia perlukan pergi ke hospital Saya hantar dia Tapi masa ibadat Saya ke masjid Dia ke kuil lah tak bolehlah. Okay, today I go to Quilto and tomorrow you come to masjid we do the same things. Tak boleh lah. Tapi untuk inter visit bukan? Kan kita pergi melawat untuk memahami tak mengapa. Tapi bukan untuk normalisasi. Supaya saudara hari Jumaat datanglah masjid nah. saya tak payah normalkan saudara, saudara pun saya pun tak payah normalkan diri saya pergi ke kuil ataupun ke gereja to be frank supaya kita jelas. Okey ke? Eh? Maksudnya saya boleh pergi. Bukan? Kalau saudara jemput, datanglah mufti, kita berdialog, asyik berdialog di masjid pula, jom kita berdialog di kuil pula. Boleh. kan? Kan. Tambah-tambah kalau ada makan. <laughs> Okey, baik. Kita berikan hamper hadiah kepada saudara kita. Baik, seterusnya. Uh, start sini. Soalan okay. kat sini. Oh sana. Okey okey. Okay. Sila okay, sila. Uh, wakilkan sebab uh, puan dia tak papa fasih dalam bahasa Melayu. Uh, Nama puan okay. ada uh, puan Koh Bukki. Okey daripada Kampung Nangka. Uh, so dia soalan dia adalah kenapa muslimah kena pakai uh, kena tutup aurat. Okey. Okey. Uh, uh, puan faham bahasa Melayu faham. Uh, faham. Okey. Dalam Islam nak masuk Islam Nak jadi Muslim Dia kena percaya Tidak ada Tuhan Melainkan Allah saja, Dan kena percaya Nabi Muhammad Allah hantar dia Untuk mengajar agama kepada kita So Nabi Muhammad mendapat wahyu Mendapat arahan daripada Allah kan? Messenger of God Sebelum Nabi Muhammad ada nabi-nabi yang lain tapi the last messenger of God nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Kalau satu orang percaya itu dan kemudian dia menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah ataupun dia tak leh sebut dia kata aku bersaksi bahawasanya tiada tuhan melainkan Allah Nabi Muhammad adalah rasulullah dia menjadi muslim terus jadi Islam. Tapi Setelah jadi Islam dia ada benda yang dia kena buat. Dia kena puasa, dia kena semayang, dia kena bagi zakat. Kalau dia tak buat benda-benda ini, dia keluar, dia dibatalkan Islam dia tak batal, tapi dia bukan Muslim yang baiklah. Jadi bila dia balik, dia, kalau dia dia akhirat nanti Islam percaya bila dia mati benda-benda ini akan dianggap kekurangan dia maksud dia masuk periksa dia lulus tapi dia ada kecacatan yang mesti dia bayar denda begitu kepercayaan termasuklah ialah soal pakaian Islam, lelaki dia tak boleh dedah aurat dia pakai spender berjalan kok jalan. dia tak boleh pasal dia inviting dia menyebabkan orang lain Terganggu Bukan Dia terganggu dan dia tak normal Untuk wanita Islam Jadikan peraturan pakaian Dia pakai pakaian yang Menutup semua tubuh dia Dan dia buka hanya muka dan Dua tapak tangan dia Katakanlah ada wanita yang tak macam tu. Dia tak tutup. Dia tak cover kepala dia. Adakah terbatal Islam dia? Tak batal. Tapi dia cacat lah. Orang kata ada kekurangan. Not complete. So, ada kesalahan. Boleh tak Tuhan ampun dia? Tuhan boleh ampun. Boleh tak kerana dia tak pakai tudung. Dia tak cover kepala dia. So, saya tak mau You are not Muslim anymore. Kamu dah bukan Islam. Tak. Dia masih lagi Islam Cuma dia ada kekurangan ha, Kekurangan So Benda ni Kerana apa? Kerana Islam Dia sangat menghargai wanita ni Dia rasa wanita ni Sesuatu Sesuatu yang berharga Biasanya kita tutup dia Kita tak dedah dia Bila kita sayang pada satu benda Kita tutup dia elok-elok Supaya tak menjadi bahan orang lain tengok Kan? Jadi wanita suruh dia cover diri dia Supaya dia kelihatan elok Quran kata Quran sebut adna an wala Yang demikian itu Bagi membolehkan mereka itu Dikenali sebagai wanita yang baik Dalam dulu dikenali sebagai wanita yang merdeka Dan jangan disakiti mereka So you have to give respect kan dia pun telah respect diri dia cover tubuh dia so kita bagi respect kepada diri dia ini bukan saja agama Islam kalau kita tengok agama Kristian kerana kita agama Kristian kerana the original Kristian Kristian yang asal juga berasal daripada agama daripada nabi nabi Isa nabi kita tengok macam mana nan macam mana pakaian dia dia pun pakai tutup juga kan Tengoklah, di, di gereja, di church, mereka pakai demikian. Tengok Jew, Yahudi, mereka pakai macam mana? Demikian juga, mereka pakai demikian apabila mereka orang orang beragama. So, ini memang terkenal dengan pakaian agama. So, Islam kata inilah pakaian yang baik untuk wanita. Dan kalau kita tengok wanita yang bertudung pun, nampak dia punya kesopanan dia. Bukanlah kita salahkan yang tak bertudung, yang non-muslim. Itu hak mereka. Tapi cuba tengok wanita yang bertudung, kita nampak dia cover tubuh dia. Maksudnya, dia meminta satu penghormatan untuk diri dia. Ada tak yang bertudung tapi panggil tak bagus? Ada. macam macamlah orang ni kan. Yang pergi sekolah panggil tak bagus ada. Yang masuk masjid panggil tak bagus ada. Tapi itu bukan tujuan asal. Tujuan asal tudung. Supaya menjadi wanita yang baik, baik, baik Supaya orang lain juga respect kepada dia Ok okey ha. okay, baik Terima kasih berhenti dan berikan uh, Hadiah kepada nanti. Baik kita utamakan rakan-rakan Yang non muslim dulu uh, Kita utamakan rakan-rakan muslim Dan barulah kita bagi soalan kepada rakan-rakan muslim Ada apa-apa soalan, soalan lagi? Terutama daripada kawan-kawan kita Daripada komuniti siam Ok sila ini daripada universiti ah, Yang muda yeah. Duduk depan sikit boleh nampak Okey sebut nama daripada mana Dan soalan kepada Datuk Silakan uh, Selamat petang Nama saya Babra, Saya dari Sabah uh, Saya nak tanya Kenapa orang Islam Dia tak boleh pegang anjing uh, Dan seterusnya Haiwan apa lagi yang orang muslim dia tidak boleh pegang? Thank you. Okey. Ya ni kena Okey. Ada soalan? Kena dengar elok-elok, ha? Orang Islam, orang Islam dia bukan tak boleh pegang anjing. Cuma kalau dia pegang anjing ada di dalam pandangan ulama-ulama Islam ini yang menyuruh dia basuh. Adakah orang Islam ni dia benci anjing? Tak Di dalam Al-Quran ada cerita Siapa baca quran Dia ada surah Al-Kahfi Cerita tentang The cave Cerita tentang gua Dalam cerita tu dia cerita Ada satu group of people Orang zaman dulu Mereka lari daripada Pemerintah mereka yang Jahat, zalim mereka lari bersama dengan seekor anjing Anjing, one of their, friend, their friends From their group So Orang Islam tak membenci anjing Dalam hadis Nabi Muhammad Nabi Muhammad menceritakan Satu orang pelacur Sex worker Dia telah diampunkan oleh Tuhan forgive by god sebab apa forgiven by god sebab apa kerana dia telah memberi minum seekor anjing yang dahaga yang hampir mati di dalam hadis buku hadis tu dia bagi hadis imam bukhari sahih bukhari so dia bagi dia bagi nabi kita faghfar laha Allah telah ampunkan dia sebab dia ada simpati kepada anjing tu Di dalam Quran juga Ada bab dia panggil Anjing yang Mukallibin Al-Mu'allam Anjing yang diajar Untuk memburu So orang Islam boleh ada anjing Untuk pergi memburu okay. Cuma apa yang Islam tak benarkan Tentang anjing ini? Yang dia tak benarkan Satu ialah tidak ada anjing dalam rumah Tak boleh Demikian di dalam hadis Nabi Ulama-ulama Islam Muslim scholars Mereka cari apa dia Sebab Hal itu tidak dibenarkan Pas Kerana di dalam Islam ini Tidak ada satu perkara yang Nabi bagi Arahan untuk kita buat tak ada kebaikan dia. Mesti There is something. Why? Mereka kata kerana sometimes buka anjing ini dia punya, dia menghalang hospitality. Tetamu datang, dia salah. Ada orang takut anjing. Ada orang tak biasa dengan anjing. Sedangkan Islam menggalakkan hospitality. Menggalakkan kedatangan tetamu. Jadi, satu. Yang kedua, Nabi SAW Suruh Kalau anjing jilat Dibasuh 7 times tujuh kali Salah satunya dengan menggunakan Air tanah Basuh dengan air tanah Kemudian basuh dengan lagi 6 kali Dengan air biasa Kalau anjing jilat Dulu-dulu 1400 years ago 100, 1400 tahun yang dulu arahan itu diberikan belum ada kemajuan saintifik orang tak tahu kenapa tapi sekarang sudah ada kemajuan saintifik maka orang tahu anjing dia membawa virus pada air liur dia virus itu yang dapat menghalang yang berkesan untuk menghapuskan virus itu ialah air tanah Kepentanah. Itu ada study yang dibuat. Ada thesis master pun yang dibuat dalam hal itu. Jadi, kalau anjing jilat bekas, orang Islam dia nak kena basuh. So, jadi susah sikit. So, kalau dia jilat, dia nak elakkan virus itu. Dia nak elaknya. Adakah bererti orang Islam kalau jumpa anjing, maka katok anjing bagi mati? Tak. Dia boleh bagi makan anjing. Dia boleh gunakan anjing untuk jaga rumah dia. Tapi dia tak boleh masukkan anjing dalam rumah dia sehingga terganggu nanti kedatangan tetamu-tetamu dia. Dan juga virus itu tidak sihat. Not healthy. Maka dia tak benarkan. Are you okay with that? Okay ya? Yeah? Baik. Okay. Dari Rustia bagi hamper. Silakan. Ada lagi soalan? Okay, kita bagi dekat komite ini, masyarakat Tahun Siam. Okay, jangan masuk soalan oh. ini. Yang mana yang yang bukan Muslim? Nih, tanya kata masuk Islam tak, cucu, Bo masuk Islam tu boleh ada lah dia jaga ibu bapa dia. Kalau, Kalau dia, dia masuk tak Islam boleh tak dia jaga ibu bapa dia? Ya. Oh, Kalau... very good question, sangat bagus soalan ini. Kalau dia masuk Islam, bukan saja dia boleh jaga ibu bapa dia, dia wajib jaga ibu bapa dia. Walaupun ibu bapa dia bukan Islam, ada arahan dalam Quran kan? Quran kata, Wa in jahada ka ala antu shurika bi ma laysal kabhi al falatu taqhuma wa sahib huma fi dunia ma'rufa. Itu ayat dia. In Arabic. Saya saja nak pergi dengar yang Arabic tu. Maksudnya, dia ni dalam, siapa yang ni muda-muda ni, dia boleh cek Quran dan surah Luqman. Dia kata, kalau ibu bapa tu paksa kita, supaya jangan terima Islam. Paksa kita, you keluar Islam. You kena syirik. You jangan don't worship Allah. Atau worship beside Allah. Percaya ada Tuhan lain juga. Quran kata, kamu jangan ikut, apa yang salah yang dia arahkan itu. Tetapi, kamu kena buat baik kepada mereka dalam urusan dunia maksudnya kalau dia sakit bawa dia pergi hospital dia nak makan bagi dia makan dia nak berjalan bagi dia jalan dia demam balik tengok dia kalau mana-mana orang yang masuk Islam kemudian tinggal ibu bapa dia tak melawat not good Muslim dia mendapat ajaran yang salah bukan ajaran Islam yang betul ajaran Islam yang betul Masuk Islam Kena berbakti kepada ibu bapa Sekalipun ibu bapa tu Bukan muslim pun Clear? Boleh ya? Eh? Uh. Dia orang ni pakai tudung Sebenarnya dia orang bukan muslim Tapi kalau tak mau pakai pun tak apa Lain kali tak apa Kalau tak mau pakai pun tak apa Betul, Betul. sebab kami ada buat uh, bus untuk pakai tudung uh, yeah. Jadi kita beritahu Nak pakai ke beli buat Dia kata okay. boleh nak pakai Tak apa akan. Hari ini tanya yang rasa kalau tanya ni orang Islam marah ni tak apa hari ini tak ada siapa pun boleh marah. Saya akan jawab insya-Allah. Ha. Okey. sila. Ada lagi soalan kan? Okey sila bagi Sebelum tu bagi hamper ya kepada anti kita. Bagi bagi yang mana tanya ni jangan terlepas dia seorang. Okey. kita bagi depan dulu eh kepada rakan sat Okey. saya Adi Satan, saya -sa nak tanya. -sa Uh, macam saya kerja dengan bos saya orang Melayu. Saya kerja ya, dalam rumah ya. dia apa lah. Lepas tu, uh, bolehkah saya macam tolong dia puan bermasak? Ah, ha. Ni, kepada yang rakam ni, saya nak beritahu, uh, puan kita tanya ni, puan kita ni adalah masyarakat Siam di negeri Perlis ni ada masyarakat Siam. Masyarakat Siam ni mereka tidak Muslim. Mereka Buddha. Dengan versi orang Siam lah kan. Haa. Uh, Soalan dia tadi, dia kerja dengan, dia sebut orang Melayu lah, maksudnya orang Islam lah kan. Bolehkah dia nak memasak untuk orang Islam? Jawapan dia boleh. Cumanya, orang Islam tak boleh makan benda-benda yang Islam larang makan. Babi dia tak boleh makan, binatang yang tak disembelih dia tak boleh makan. Ha, kalau masak ayam yang memang disembelih, Bahan-bahan yang dibubuh, diletakkan itu pun bahan yang orang Islam boleh makan Boleh masak Boleh masak Yang ni saya tinggal dalam rumah diapa lah Masak ya. kat diapa boleh lah Boleh ya, okay. Boleh masak Orang boleh masak Boleh bergaul dengan mereka Cuma mereka tak boleh makan Orang Islam tak boleh makan yang haram pada orang Islam Dia haram pada orang Islam orang bukan Islam nak makan orang Islam tak, tak tak tak marah dia yang tu dia nak makan orang Islam tak boleh makan so kalau kita nak masak kat dia kita tak boleh lah letak yang mana yang dia tak boleh makan ya boleh okay, boleh eh okey soalan belakang pada kakak kita silakan assalamualaikum saya nur firdaus saya nak tanya soalan uh, tadi Datuk Mufti kata kita kena berkelakuan baik dengan ibu bapa kita kan. Uh, sekarang ni kalau kita tengok ramai rakyat Malaysia yang mengalami uh, penyakit mental disebabkan oleh poor parenting. So Sorry, macam mana? Uh, kan? Minta ulang apa? Disebabkan? Oleh poor parenting. Disebabkan poor ibu parenting. bapa. Uh, jadi Kalau anak-anak kena akur Tanpa kata apa-apa dekat mak ayah Itu menyebabkan mereka sakit mental So Apa point of view Islam dalam hal ini? Okay Dia tanya soalan Kalau ikut semua mak ayah cakap Nanti dia boleh pening ha? Tension Ayah suruh benda-benda yang bukan-bukan Di dalam Islam Dia ajar kita semua taat kepada ibu bapa atau selain ibu bapa Selagi mana apa yang disuruh kepada kita itu bukan benda yang bercanggahan dengan ajaran Islam Kalau dia suruh benda yang bapa kita suruh kita pipukul orang Kita tak boleh taat dia Dia suruh kita ambil harta orang Kita tak boleh ikut dia Kita hanya ikut perkara-perkara yang tak salah saja. Jadi kalau ibu bapa kita suruh kita buat sesuatu yang mudarat pada diri kita, kita tidak ikut dia. Ha, itu dalam kepercayaan Islam. Yang mana tak mudarat diri kita, kita ikut dia. Kalau dia suruh kita buat, dia kita suruh kita ceraikan isteri kita. Kita tak boleh ceraikan divorce, our, voice, our wife, our wife. Unless kalau bapak kita tu ada bukti, isteri kita itu not good for kita. Kalau tak ada bukti tak boleh. Eh? Ya. Okay. Okay, baik. Last soalan daripada kepada kawan-kawan daripada Nam Muslim. Muslim. Ha, kita khusus pada Nam Muslim. Last lah soalan sebelum kita ada sesi beri sumbangan. Okey. Pada mereka. Okey, silakan. Uh, nama saya Jun. Sebelum bertanya, saya ingin minta maaf sekiranya soalan ni sangat sensitif. Um uh, so ialah Kenapa Islam menolak kebenaran agama lain Dan menyatakan bahawa Islam sahaja agama yang benar Sedangkan agama lain mengajarkan kebaikan Okey Okey, kena dengar betul-betul Very important, sangat penting soalan Islam tidak menafikan kemungkinan agama lain juga Mengajar kebaikan, mungkin Agama lain juga ada ajar berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada jiran. Islam kata itu semua baik. Tapi yang Islam maksudkan truth, kebenaran itu, maksudnya apakah agama yang recognised by Allah? Agama yang Tuhan Allah aktiraf. Yang Tuhan hantar, this is religion for you. Kan? Islam kata only Islam Tapi itu tak mengganggu Untuk saya berbaik dengan, dengan orang lain Itu benda yang saya macam sebut tadi kepercayaan dalam diri saya Saya tidak mengiktiraf agama lain benar Tetapi saya mengiktiraf agama lain wujud Dan mempunyai hak untuk wujud Agama lain itu ada Dan mereka berhak untuk ada So, saya tak boleh kata, kerana saya percaya Islam saja benar, agama awak tak benar, saya nak robohkan tempat ibadat awak. Ah, tak boleh. Islam tak benar. Bahkan dalam Al-Quran, ada Nas yang menyatakan, وَلَوْ لَا دَفْءُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ لِبَعْ لَهُدِّمَتْ سَوَامِعًا وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَجِدُ يُذْكَرُ فِي هَذْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْسُرَ اللَّهَ مَنْ يَنْس inna Allah ala qawiyul aziz. Dalam itu surah Al-Hajj. Tuhan kata, walau la daf'ullah inna suba'uduhun miba' Jika Allah tak jadikan manusia ini bergaduh. Manusia akan bergaduh. Tak boleh nak buat macam mana. Dia akan bergaduh. Maksudnya, ada orang buat tak baik, mesti ada orang baik nak nak nak, nak pertahankan. Orang attack negara kita. Mesti kita nak pertahankan. Lahud dimat sawami'un wabi'a'un Kalau Allah tak jadikan ada orang yang stand berdiri untuk mempertahankan yang benar, nanti akan musnahlah rumah-rumah ibadat Yahudi, Kristian, tempat-tempat ibadat dan masjid yang disebut namanya, tempat-tempat uh, ibadat uh, tempat, tempat ibadat dan masjid yang disebut padanya nama Allah banyak-banyak. Kata ulama-ulama Islam, jihad yang orang bukan Islam takut sebut kataan tu, jihad is not only to defend Muslim land, jihad bukan saja untuk mempertahankan orang Islam, Muslim and Muslim land tapi juga untuk mempertahankan orang yang hidup di dalam masyarakat Islam sekalipun mereka bukan Muslim include termasuk rumah-rumah ibadat orang lain Masuk kalau tentera Islam datang, orang nak attack rumah ibadat lain tak boleh dalam Islam, kalau berlaku peperangan antara Islam dengan bukan Islam. Kalau berlaku kerana bergaduh, antara tempat yang tak boleh diserang. Dalam ugama Islam kata, tak boleh serang rumah ibadat. Tak boleh bom gereja. Tak boleh serang kuil. Dan tak boleh serang padri, sami. Siapa saja yang beribadat, yang duduk di rumah ibadat. Mereka itu protected. Islam tak benarkan serang. Tapi adakah berarti Islam kata agama dia betul? No, tapi Islam respect dia punya hak. Macam saya sebut tadi, saya kata my fair bapa saya ialah bapa yang terbaik. Saudara kata bapa saudara yang terbaik. It's okay. Saya punya kepercayaan, saudara punya kepercayaan. Taklah mesti saya kata untuk kita boleh berkawan, saudara kena kata bapa saya lagi baik pada bapa saudara. Tak bolehlah. Kan? That's not the way. Caranya ialah saya percaya. Orang Kristian percaya, Kristian is the true religion. It's okay. Itu kepercayaan anda. Otherwise, jika tidak, kenapa dia nak pilih agama tu Kenapa saya jadi Muslim? Kerana saya percaya agama saya benar lah. Kalau saya percaya Islam benar, Buddha benar, Kristian benar, sekejap saya jadi Islam, besok saya jadi Buddha, lusa saya jadi Kristian, tak boleh lah. Ha? Satu agama je benar. So, orang Islam memang percaya, agama yang benar, agama yang Tuhan hantar yang Tuhan iktiraf yang Tuhan yang recognised by God yang diiktiraf oleh Tuhan Islam. Patut orang Kristian kata no, agama yang Tuhan iktiraf Christianity it's okay. Itu awak punya kepercayaan, ini saya punya kejaan. Tapi kalau saya jumpa dengan dia saya share hand, we are friend, kita boleh berdialog. Saya I will tell you my religion. Okay, you can tell me. I will tell you my religion. Saya akan do campaign bagi tahu Islam is the true religion. You want to accept, kamu nak terima, tak mau terima, that is your right. Itu hak kamu. Saya tak boleh. Tidak ada compulsion, tidak ada paksaan dalam Islam. Okay. Saya percaya tapi saya tak boleh paksa. Macam saya percaya. satu orang percaya laksa perlis yang sedap. Orang pinang kata Laksa pinang yang sedap. Dia kata saya kita tak boleh berkawan. Awak kena kata laksa pinang sedap baru kita boleh berkawan. Sudahlah. Tak apalah saya makan laksa. Boleh orang pinang makan laksa pinang, tapi kalau kita pergi ke tempat lain bukan cerita bab laksa kita boleh kawan, kan? Ha, contohlah nak pergi faham. Okey, dah faham ke? Okey, terima kasih banyak. Terima kasih semua. Next time saya akan pergi delok lagi di Tokong Sayong. bolehkah tak? Ha, ha bolehlah. ah. Ha -ha? Lepas tu di mana lagi? Ah ha, kita pergi ketok saya pula dengan dengan wizidam ah. Ha? So, ha? ha, barulah kita tadi menjawab soalan tadi ah ha? insyaallah. Sekian terima kasih banyak. Kita jumpa lagi nanti kita makan sama-sama. Okey. Baik, diucapkan ribuan terima kasih kepada Dato Prof uh, Dr Mazza di atas uh, jawapan yang diberikan. Insyaallah kita akan adakan siri-siri yang lain seperti macam ni. Okey ke? Oh? Tapi kita akan buat di tempat rumah ibadat yang lain. Boleh? mungkin kita buat di body society ke? Okey Kak Teh. Okey. <laughs> Baik, insya-Allah kita uh, tutup dulu majlis kita dan kita serahkan majlis ini kepada pengerusi majlis. Silakan.